Щось тепле шаснуло біля її ніг, і вона зляко впускає ношу. «Щедрик! О, oh, майн собачка моя дорога!» Еля починає його гладити. Цуцик облесно дивиться їй в очі. Самашним хвостом молотить вологу землю. Полою плаща Еля втирає очі і бачить. туману на неї дивляться городища. і грітні городища, які три десятки літ тому повернули їй вірю в те, що вона... Людина, городища, які прийняли її тоді, коли Саксонії було до неї байдуж. Затріскотів мотор вертольота на Гриневому обісті. Злетів із осокора старий Мартин Ворон, кількома дужими поштовхами крил вибрався на сьоме небо над городищами, дивився вниз, де під крилами. Плавав у тумані сармацький горб, що нагадував копичку зіпрілого зерна, з якого корить гарячий випар. Щедрик залящав і сховався під полу еленого плаща. Глуха баба Капшучка підвела очі до неба і тричі перехрестилась. За останніх десять років у її вуха нарешті просочився звук, і вона подумала, що це або кінець світу, або початок нового періоду в її житті, коли вона знову почне чути. Сашкотур упхнув до кобури свій пістолет, накинув шинель, опустив під бороду пасочок кашкета і вискочив на двір. Пропелер вертольота дедалі шпаркішше розкручувався. З Гриневого городу вилітали клапці старих газет – Сміття, промазучені ганчірки та опали листя. І від збитого від вилягали кукурудзи, метелялись на шворці випрана гринова сорочка. Грин сидів у кабіні, вслухався в роботу мотора, посмикував волохате вухо і прощальним поглядом обводив городище. Підкова знітився у своєму кріслі, затолив пальцями вуха і сказав Старшою поїде Ярослава Козер. Богданові підкорятись їй у всьому. Відтулив вуха, дописав наказ і ще раз повторив Геть у всьому. Поволі почав обертати світряк над корчмою. Ти між гонта сидить на дні криниці, розгрібає руками ще вологі камінці. Ой Тимоше, муше? втекла вода муше, лиш вологим хвостом по камінні мелькнула, муше? Останній осінній грім, Тимоше, над городищами. Чуєш, тимоше? Та чую, чую, грім. Каже кроць, що як стане головою колгосп, тимоше, то нам нову хату поставить. Чуєш? Нову хату збудує. І наші гроші, тимоше, плакали, а підкова, Тимоше, задарма збудує. Де ж це вода, ти може? Може, будемо вмирати, чи ще поживемо? Воно ж цікаво, яка завтра погода буде, хто народиться. Хто за кого заміж вийде, кого оберемо замість підкови, хто на місяць полетить? Може, Тимоше рак почнуть виліковувати, Начаться вставляти зуби, що будуть кращі за справжні, Тимоше. Дзиндра історію допише, а тебе, Тимоше, вже нема. Ні, давай ще поживемо, поки ноги ходять, а руки роблять. Мусій Федотович Дзиндра сидів на цибатому стінчику монгольської жорноподібної вилиці, важко перекочувались по вільному танку жовен. Потовчена іржею будьонівська шабля посіпувала руку, наче самочинно підстьобувала невидимого коника під Дзиндрою. Коника, що азартно молотив землю, смоктав будила і ніс вершника свого з кінця ХХ століття в його початок. Строкатий метелик вилетів із пиржавілого шолома, кружляв над полисілим тім'ячком учителя, норовив нечутно сісти йому на голову. Сашко Тур хотів перестрибнути через гринів паркан, але зачепився полою шинелі за гостряк штахетини. Рвучко виборсався з шинелини і біжить до гринового вертольота, що вже рве під собою землю і замахується крилами на небо. Гринь не чує турового голосу, бачить лише його здивовані й усміхнені очі, міцно стулені уста, підпухлі сашкові губи витягнулись, ледь помітні рубчики, бачить, як Сашкова рука ляскає застебнуту кобуру. Як крижень з води вигулькує із бузиниська Сашків синок, стежить за батьком і знову пірнає у зарослі. Гринь заплющує очі, суває на вухо безкозирного кашкета. Втягує голову у міжпліччя і чує, як вартоліт підкидає його вгору. Зверху він бачить решето сашкового мілізейського кашкета, крізь який проступає вологий круглячок тімені. Голова Миколи подорожнього над туманом. Підкова із конторським почтом виходить з адміністративного будинку. Мариня біжить вулицею. Гавкає її у слід на дженджурений Мартин кіт, що заганяє зуби то в дошку паркана, то в яблуко. Але Мариня біжить, підхопивши рукою поділ довгої спідниці. Гриничку, якому кау, вернися, вернися, Бо піду в гості на кілька днів, піду в гості аж у Молдавію. По-доброму кау, вернися, і я сидітиму вдома. Та небо вже запаморочило Гриневі голову. Він набирав висоту, яка поглинала його, Розчиняла в собі його істоту, дурманила і заманювала все вище і вище. Грині не чинив спротиву їй, лиш вдоволено ворушучи гострим борлаком повторював «Оце так запаяли, в реле і в тумблер, оце запаяли!» Йому здалося, що якісь приязні, упокорено добродійні голоси позиваються до нього то з минулого, то з майбутнього. Вони кружляли навколо нього, як ранкові бджоли, навколо квітки конюшини. Лоскотали уяву, млосно висмоктували з нього гіркоту, а не солод. Висмоктували старі фуси його душі, яка летіла над городищами, над Європою, посеред якої похована його нога. Зовсім молода іще нога, весь мозолів, без огрубілої шкіри на підошві. Бо відчувала лоскоти, коли по ній провести травинкою, Ходити і ходити б ще їй, Натоптати стежок на землі, Не одне весілля відтюгукати, Не одного городищенця Привезти до цвинтаря, Скачи на одній гриню. Перепадя, перепадя ураз відчув, Що його душа здатна Відгукнутися до тих голосів З минулого і з майбутнього, Що їй тісно бути Лише сьогоднішньою, Лише вчорашньою, лише завтрашньою, їй нестремле хотілось бути всякою. Маленький праправнук сідає на механічне гриневе коліно, дбайливо складає крильця за спиною, як ангелочок і, як маленький гринів син на мутній фотографії, яку він отримав уже на фронті. Витирає дрібного носика шовковою хусточкою, на якій вишито гринь перепадя наймолодший. Довго вмощується і питає, вийнявши з рота соску-постушку, «А чого у вас, діду, таке тверде коліно? Тут не засидишся, таке твердюще?» І знов кладе між губи соску, вовтузиться на молькому коліні. «Якесь не живе воно у вас?» «На війні отпаяло внуче», – отказує Гринь, і норовить чукикнути праправнука протезом. Але дитя морщиться, розправляє крильця, щоб злетіти.